aften og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af med Likørstue. 52 minutters oralkastrofil afstraffelse på laveste niveau i selskab med Jan og Simon. Rigtig hjertelig velkommen og hej Jan. Tak hej, for flot det Simon. Intro. Det var så lidt. Gade, Skål. Gadedrenge. Jeg er helt tør i kæften. Ah. Skal vi også lige hilse på lytterne? Skal du. Og rigtig hjerteligt velkommen, som sagt. Jan, der er jo masser af fuldstændig uundvendige ting på programmet i aften. Det er der. Vi har blandt andet interview med en meget, meget stor dansk rockstjerne. Det hedder Alex Osborne. Så har vi selvfølgelig lidt telefoner. Reklamer, som vi altid har. Ja. Og så har vi selvfølgelig kiks og guffe i deres legehjørne, Deres helt moralskubbeløse legehjørne. Og så har vi også en god grund til, hvorfor man skal købe banjopladen. Det er det. Som kommer til sidst i programmet. Og så har vi selvfølgelig mails. Og så har vi selvfølgelig også en fra kælderen. Som er et dejlig, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt stykke musik. Som jeg virkelig vil håbe, I vil nyde. Men Simon, kan du komme ud af tranchen, Fordi at nu skal vi sgu i gang. Og jeg synes også, at vi skulle starte med et dejligt, dejligt, dejligt stykke musik. Undskyld, ja. Og det er et nummer, der hedder Onkel fra Minnesota. Og det er lavet af Otto Henning. Lad os høre det, Simon. Jeg har telefonen. Ja, hej. Jeg knap på min kone. Er der en kvinde til nogen Jeg knap på min kone. Så gør det. er der en PG&P? En til nummer her? Åh, Jeg min kone. Er det det er det, det ses. Oh. Hello. Åh, oh, jeg jeg kommer nu. Åh, oh, jeg, jeg er nu. Det så hun også i går. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Er der en kvinde her til nu, God aften og rigtig hjerteligt velkommen her til Rockorama eller rockprogrammet Diesel Cocktail, hvor vi aften har besøg af den verdens verdens verdensberømte sanger Alex Osbourne. God aften Alex. God dag for helvede. Hvad? Ja, ja, ja. men Alex Osborne, øh, du er jo med i, øh, altså man kan faktisk sige, at du er bagmand bag øh, det storsælgende heavy-ensemble Suicide for Life. Ja, det... Og I har solgt over 10 millioner LP'er på ja, verdensplan. Det er flot, det er virkelig og, og flot. Hvordan, har ja, det... Det... hvordan er det? Det er totalt nedture, altså vi skulle bare have solgt tre, og det er virkelig nedture, altså, i totalt... Altså tre millioner? Ja, nej, tre, tre ikke? I skulle, I skulle bare solgte tre. Uh, øh, men øh, men jeg guitarist, øh, han har jo brændt sig selv på scenen, simpelthen øh, øh, i offer for, øh, for, for, for vredhed og galle. Øh, men... Så solgte de jo bare 5 millioner ekstra LP'er, var det ikke fedt? Ja, det var jo rimeligt nede turen altså. det var det var ikke fedt, det var så det var ikke fedt. I spurgte alle der solgte Jeg har, hvis jeg lige er afbrudt ikke, fordi jeg har rent faktisk også et spørgsmål. Ja. Jeg har jo, at når det er man bliver stor rockstjerne, så er jeg 10 millioner plader, ikke? 10 millioner på værdenen. 10, 10 millioner, ikke? Ja, så har jeg, jeg hørt noget med, så kommer man til fester i Hollywood. ikke med alle de store, Bruce Dillered og Pamela Anderson ikke. Og jeg skal høre, jeg har rent faktisk læst i B og høre, ikke, at uh, du har været sammen med Pamela Anderson. Var det sådan rigtigt sammen? Altså, var det... Mm. Ja, jeg er han sgu aldrig knippet, mand? Er, er det rigtigt? Hvad med Bruce Willis Er han en flink fyr i virkeligheden? Ja, det er... Ej, du må sgu aldrig ham. Altså, dem, der snakker med Bruce, ikke? Det, det er bare... Hvad med Alice Cooper? Han er jo en af dine kollegaer. Han har lavet fede plader, og han har solgt 10 millioner også. Alice Cooper, hun er jo en af de største. Det må jo ja. være ligesom... Ja, men den så, altså det er fornede tur, altså jeg skulle aldrig lade mødt ham altså Men, men var... så var du også til Jennifer Aniston og Brad Pitt's bryllup, har jeg hørt. Ja. Og spille, de ville gerne have nede og spille. Det der. vi hørt noget om. De var simpelthen vilde for, fortæl. Ja, men altså, det var en fordel på for starten, ikke? Altså, det... jeg var for... altså, man kan jo ikke være i fred, altså jeg vil bare jeg bare være fuld, altså det var for tur, altså. ja. ja. Men... ja. Men der var jo der var ingen, der havde adgang til det bryllup, og pressen var bandlyst. Men dig, danske Alice, Alex Osborn, du blev tilbudt at synge til brylluppet. Hvordan var det? men jeg kunne ikke blive fuld, så altså. Det var ikke fedt. Det var ikke fedt. Det gav ikke styrret nedtur, altså. Totalt nedtur, totalt nedtur. Hvad fik jeg ud af det, altså? Har du mødt nogle af de agendaerne også? Fred Astaire, James Brown? Med hele pisse, mand. Hvordan er de? Hvordan er de? Ja, Se det til os? men det spiller ikke en mindre, så altså. Jeg vil jo bare helst hænge ud, ikke? Og bare få mig selv og sådan noget. Det okay. er ikke Ja, jeg ja. tror... At vi er vi ved at være der? Ja, jeg tror, jeg tror at vi er ved at være der. Tusind tak, Alex Osmoen. Ja, tak skal du have. Og, og, og jeg, Hvis du lige kan skrive okay. autograf på de her 20 ja. plader, der ah, ja, ligger ja, her. Jeg har nu. Jeg gå, gå. Kan du ikke lige skrive autograf? Ja, det kunne være i det mindste. No, no, tak skal du have. Vi ses i næste uge. Hej hej. Tak for Diesel Cocktail. Vi er tilbage i Rokorama næste uge. Hej. Jeg er kvarigvist.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 Ja, det er, det er sådan en, en ja, det er sådan faktisk en basseng, der er nok på en øh, 5.000 liter. Ja vel. Øh, men jeg har nemlig sådan, øh, jeg har nemlig sådan, ja, det er omkring 70 kilo kød, jeg gerne skulle have med snart. Nå, ja, det, det, det kan jeg ikke klare. Nej, men det kunne piratfiske nemlig klare. Ja, det kan de heller ikke klare. Nå? Nej, så skal de være store. Spiser det ikke kød der? Ja, men øh, det, det tror jeg ikke de kan klare. Det der. så altså, hvis du har så mange kilo kød, det er 70 kilo, ikke? Det var Jamen det er bare... lidt halvår efter ja, ja, det er nu et helt ekstra. Det, det, ikke. det, det... ud på altanen, nemlig. Åh, okay, ja, det kan så klares, det klareste det. Nå, for, hvad hvad kommer så opbrug måske? Hvad med ja. ål? Ja, aner det ikke? Sæt ikke der. Er jeg helt på hærens magt. De spiser åol ikke ved... også kød? Farvel. Spiser ål ikke også kød? Ja, men er umiddelbart er altså, det ikke. Det, ål, om de spiser kød, jamen de spiser nok alt det der reger, og alt det, der er ude i naturen, og hvad ved jeg, ikke? Jo, så, men, men nu er det ikke fordi, det er noget med det her at gøre, men jeg, jeg har hørt noget om, at altså, hvis de for selv finder en, der er druknet i vandet, så kan, kan den godt være spist eller sådan. Ja, men der vil alle, alle dyr vil nok gå hen og pille i, i sådan et øh, skrov, det jeg har jeg okay. ikke? Er Nå, så må jeg have du... fat i nogle mål. Ja, det ja ja. Men det, ja, ja, jeg ved det ikke, men altså, der er jeg lidt på herrens mark i Okay, fat, det er fint nok. Jeg prøver at få fat i nogle mål, så tørs godt, godt her. Vældig hej. hej. Giv sundheit. Ja, nej. Nå, <coughs> ja. Men altså, øh, vi er jo kommet her til programmet, hvor vi altid kommer. Ja. Og øh, altså, ikke kommer på den måde. Hvor <laughs> er du sjov Du kunne godt få job Hos Kasper Christensen Det der flæskehålet Vi har fået mails Og eftersom det er Jan der er postmester har en <laughs> Ja Kasper Christensen har med brillerne Ja Og hår. Ja Ej det er Mads Nej. Jo Jo det er Det er en helt klub Nej. Det var godt Nå. Men øh, jeg har fået breve, og Jan har stukket mig nogen i hånden. Det er og, altså og, der er mails. Okay, vi har fået nogle teknomails. Men i de her teknomails, der står der sådan altså nogle ting, og øh, der står blandt andet Hej med jer. En god CD i udgivet, men hvorfor er Perker Rap ikke med på den? Det er jeg meget træt af. Men Ildsen, Ip fra Holsterbro. Og jeg har faktisk besvaret den mail til Ip, og skrev, at det var fordi, der var to andre nummer på af samme genre. Og Ip, han mener selvfølgelig, det første Mujafa-nummer, øhm, og det er jo ikke på, fordi, at hvorfor skulle man lægge noget ud på en CD, som er at hente på nettet? Det er jo det. Ja, yeah. derfor. Så, så det var den første mail. Ja, yeah, det var derfor. Ip. Men jeg ja, er Yes, I got one of the or Hallo, boys. Jeg er i og giver jer et tip, ind I lægger jer helt fast i denne uges ind for kælderen. Hit. Så går lige på diskoteket og finder trivende plats. LP med Michael Karreø, Mikkel Karø, Peter Millionær, Kær og Mads Kaiser Nielsen. På den findes der et nummer, der vist nok hedder Endnu en dag. Og det er jo faktisk meget fint, og det er noget med at rive den af og noget. Men Niels, tak for mailen. Men Niels, vi spiller, tak for vi spiller kun gammel, ukendt musik. Ikke måske er det udmærket og skide sjovt, men vi spiller kun gammel ukendt sjov mystisk musik. Ikke øh, en sjov øh, træv. du det? <laughs> Som har lavet øh, noget sjovt engang for to Læsigt. år siden. Derfor men, men tak for det, men hvis du kan komme i tanke om noget der måske var fra dengang der farfar var ung, så vil vi meget gerne spille det. Simons, what do you got in the mails today? Jeg har en mail, som fra Johannes Larsen. Og øh, han skriver... På et tidspunkt spillede en sang, hvor teksten var noget i stil med det her. På en støvet landevej, et sted nær verdens ende, mødte jeg en sommerdag en pige, jeg fik kær. Usf, usf. Marias øjne var så kønne, da hun sang på mig, og hendes hænder gløder som en rød rubi. Sang på mig? Det står der. Det må jeg... være... Hvad det Hvad er det for en sang? Det ved jeg heller ikke, Anders. Altså. Nej, jeg ved. Jeg, altså, jeg Men, har altså øh, tænkt, at vi jeg, jeg har spillet... Sige, øh, altså det eneste, jeg har sagt til dig, det er... Hey, styr dit handicap, fister. Uh, uh. <laughs> Nå der er dum, der dog fjollet, Simon. Er ikke Men sige, så... det der, skrivet, med... for Jeg ved ikke, hvad det er for en sang. Jeg er ked af at sige det. Okay. Jeg har været fuld den dag, vi spillede den over. Jeg var også fuld. Så det jeg er frygtelig ked af, det kan vi ikke svare på. Jeg har en her fra Thomas Dues. Ja. Og han skriver lige, at han håber, det er okay, at han lige forstyrrer lidt. Øhm, han vil lige kaste nogle håndtegne til Mujaffa-spillet øhm, og siger at vi skal fortsætte. Og vi skal tjekke hans hjemmeside, øhm, fordi han har fået en rigtig god det til et spil, som han vil lave. Og han spørger, hvem der er, er, er, egentlig har lavet øh, Mujaffa-spillet. Og det er Danmarks Radios afdeling, der hedder Uland Net. Øhm, og jeg tror, at de sådan set er fastlåst i en meget stor millionkontrakt, og måske ikke kan sig ud i øhm, andet end det, de har at i her. De har jo mange andre spil. De laver både spil til partiet osv. Ja, de er simpelthen så berømte. Ja, på nettet. Øhm, så jeg, jeg, jeg, altså jeg har givet dem videre til netdrengene, så de kan tage kontakt til dig, Thomas, hvis de ja, har lyst. Og ja, tid, tid, tid fra ja, frem for ja, alt. De sidder jo her. De har jo fandme med flere rande under øjnene. Det er næsten en pige her har hår på ryggen. Yes. Men, uh, Så tak for hen. Så står der her en mail. Æ, det er fra Nils Jarosen. Tusind tak for Lille sangen. Nu kan jeg huske, hvordan man laver Frank Edell igen. Han hentede jo selvfølgelig til sangen Lille Mor er Frank Edell, klar. Øh, den her gang har jeg et andet request. Øh, bop, bop, bop, og det er noget med en en rejse sketch. den her, hvor der hvor du ringer til Kilroy Travels. Åh, de ungdoms cruise yes, Den skal vi få ned frem, så vi kan spille den i næste uge. Ja, det lover vi i hvert fald. Ja, vi sværger på det. Og så står der her: "Jeg fik det virkelig skidt da jeg fortæller at Banjo stopper." Hmm. Og Hvordan skal vi få kickstartet en fed lørdag? Hvem er de onde mennesker bag den grusomme handling? Og så videre og så videre. Og selvfølgelig har vi... men altså vi prøver at holde den kørende så længe som vi kan, så længe ja. at at vores krav herude på Danmarks Radio bliver i så skal vi nok holde højt. Men lad os se, hvor ja. lang tid der går. Ikke? Skal vi ikke bare sige det på den måde? Jo, så det er skørt øh, Det er hilsen Tak for omsorglen se, og vi hører så. Ja, Jeg har lige noget. Jeg så lige, der var kommet en 6-7 mails omkring nogen, der var ved at lave projektopgaver omkring indvandrere og sådan noget, hvor de har spurgt omkring spørgsmål omkring spillet og vores holdninger og den slags. Og jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal hænge på indvandrerpolitikken, bare fordi vi har lavet sjov med en personkarakteristik, som de fleste nok har genkendt. Kom kørende i en fed sænket BMW, masser af guldkæder, hele lortet. Derfor er der jo ingen grund til, at vi skal hænge på den og svare. Vi har lavet noget... Altså, jeg har ikke gjort grin med det. Der er jo heller ikke nogen, der har, har skrevet ind, hvorfor, at, øh, hvorfor vi har, har lavet noget om at spille... Øhm, det kunne da være meget interessant at lave en projekt omkring, opgave omkring det. Men altså, det, det, må, jeg, det, jeg, det altså... må jeg lægge rum. Alle de der ja. spørgsmål, I har at spørge, hvorfor og hvordan, det er alt for hemmeligt til, at I ja. kan forstå det. Så styr ja. lige, det der ikke også. Ja. Og så sådan sidste mail, som kommer af fra Thomas. Hans Skriv op den. 21. oktober spillet i noget af nærheden af et skridt frem og to tilbage. Ringer det på døren, for du kaffe og kage? Jeg tænkte at det nok var noget superskive, som udgav i udgave november. Eller det var på den superskive, udgave november, men det er den jo ikke. Så jeg har ventet og ventet og troet på, at jeg eller den kom ud som øreguff på nettet. Men det er den ikke. Og der er ikke nok at spille den for, mig. man, er, så man, er, så man er bare ja. Stop. Jo, stop. Thomas, vi vil godt spille for den. Spil den. Yeah. <laughs> ja. vil vi vil godt spille den for dig. Et skridt frem og tilbage. Den kommer ikke ud på nettet. Det kan være efter nytår. Vi skal først have solgt nogle plader, for vi er kraftedme så fattige, så vi er nødt til at hoppe på tungen, hver gang vi skal på arbejde. Så her kommer et skridt frem og to tilbage med Banius Likørstue. Futuring Lisbeth Onassis. Hej. Og uh, så har man lige stået op igen som folkepensionist. Og uh, hvad særligt skal jeg lave i dag? Uh, Jeg tror, Åh, oh. oh, hvad fanden skal jeg lave i dag? Jeg tror, jeg startede en lurt, så skal jeg sætte og slappe Og så en kop fløge med kaffe og sukker i. Og så et stykke med brød, for det kan vi alle sammen godt lide. Og så skal jeg læse, ja, jeg får ekstra blød brugt. For de skriver jo sandheden, som den er gjort, lavet og sagt. Og da jeg var ung, der var der ikke noget der i 10 til pjat. Jeg arbejdede 60 timer i døgnet og gik i skole hver nat. Og det eneste vi lærte, det var at få test med et spansk før. Og resten af tiden i skolen, der stod jeg uden for en dør Og ungdom i dag, de skulle skamme sig, ja de skulle og hvad fanden skulle nu til at brokke mig over, jeg kan ikke huske det endnu Nå jo, det var det der med, at I ikke skal ind til militæret. Nej, de vil hellere spille musik og gå rundt og være sager Næ, Nej, nej, oppe dog Vi får alt til at gå langsommere, og I kan ikke slippe fra os Et skridt frem og to tilbage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 Der kulører det bladet Tjekker jævlig mit gadespejl for at styr på min gade Og foregår der noget, kan de være sikre på, at jeg observerer mig selv Jeg flere, Bag mine planter Og mine fløjsbrun gardiner Ringer til åndens magt Hvis der nogen, der støjer eller sviner Jeg misfornøjer De unge mennesker, jeg ikke dør i stand når de holder op med at drikke vand. Ingen gang rejser op for en ældre dame i bussen, I kan var flere som mit børnebarn Han er sådan en den frisk ung mand Og de kunne lørte blad af mit vindue til verden Er der uler i musen Ja, så får jeg straks færden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 og to tilbage Ringer de på døren for de krabbe og klage Et skridt frem Og to tilbage Foregår der noget af det mig der skal klage Nå drenge. Nu skal I se hvad jeg har i godt et poser For jeg går så dårligt Hører så dårligt Havner så dårligt Lugter så dårligt Men lige på trods kan jeg sagtens sige hvad der foregår Forgår altid et eller andet derude Jeg holder øje med alt fra bag bløde fatte råde Det som ikke ligner noget kan sagtens være Mange mere end man troede Da jeg var ung vidste en hvor alle mennesker bråde Du kan selv ikke posten finde halde eller hode. Alle brev til mig er disse her med råde Skipper uger og glas for min kommode. Som endnu ikke havde hentet Kongens fode Og jeg har pantet mine møbler For at spille et bingo Som du nok kan høre råder også med det lingo For at tjene til ja. dag at Og vej af bubler Og på steg Noget af den her Nymods hoftehop musik Men mest af alle roder jeg Med lidt mosaik Og stræk Oh ja Et skridt fra Og to tilbage Ringer de på døren For de kappe og kage Et skridt en skridt frem og to tilbage, for der noget er det meget at skal klare. En skridt frem og to tilbage, ringer de på døren for at de kræpper og kæder. En skridt frem og to tilbage, for der noget af det meget at skal klare. En skridt frem og to tilbage, ringer de på døren for at de kræpper og En skridt frem og to tilbage, for at gå To tilbage, ringer de på døren, for de kaffe og nage. I et skridt frem, og to tilbage. Foregår der noget, og det er mig, der skal klage. Len Jacobi? Uh, jeg ja, goddag, de snakker med live 12. Jeg ringer angående et spørgsmål om, øh, om bryggerimaskiner. Ja. Er det jer, der sælger bryggerimaskiner? Ja, men det var for et formål. Uh, Hvad siger du? Ja, bryggerimaskiner, det var for et formål. Ja, Vil du have det? ja, jeg skal lave øl. Jeg skal lave bager. Du skal lave øl? Ja, bager. Er, er det også. Ja? Ja. ja, ja, det ved jeg godt, ved, men altså, vi, altså, vi har ikke maskiner til at lave øl. Vi har øh, maskiner til at øh, fylde øl med ølflasker med. H -h -h -h, hvad har du til at være? Altså, når du har ølet, og du har flaskerne, så skal du, at fylde fylder ølet i flaskerne. Så fylde ja, ja, ja, skal, ja. Skal, ja, fyldemaskiner. Ja, Ja det kan du godt kalde mig. <laughs> jeg kan <laughs> godt din enkel enkelt flaske, nye, men uh, kan jeg lave bajer på de her maskiner? Kan jeg få, kan jeg få bajer? Uh, nu siger du, at jeg er en fyldemaskine. Det, er jo, uh, det, det kan man også godt kalde mig, men jeg skal jo bruge en maskine, så jeg kan lave bejer. Ja, så mener du med gær, eller hvad? Altså, at, at, at, at du laver... Uh... Ja, jeg er ligeglad. Jeg skal bare have nogle bare. Altså, eller... Ja, det, ja, gær skal der vel også i? Ja, ja. Nej, men de maskiner har vi ikke. Det har I ikke? Nej, vi har ikke nogen maskiner, hvor man kan lave øl. Men du kaldte mig da lige en fyldemaskine. Skål! <laughs> Gjorde du ikke? Ja, men så har du ølet. Så er ølet færdig. Nej, du kaldte mig en fyldemaskine. Jamen måske er for mig, når du har ølet og du har flasker, Nå, så skal du fylde øl i flasker. Nå, okay. Jamen så, har jeg... Jamen så har jeg ringet forkert. Ja, det har du. Skål. Ja, skål. Hej. Ja, hej. Det er danske spritfabrikkerne. Goddag. Øh, ja, goddag. I snakker med Preben Hansen. Jeg ringer angående øh, det ja, sukker jeg ringer til. Ja, det er det. Jeg ringer indgående om om om vi har sådan noget anden sorteringsalkohol, sorterings øh, alkohol, så man kan komme ud og købe til en billig mønt. Nej, det har vi ikke. Det har I ikke. Nej. Har no. Øhm, men det nå øhm, så, så tror jeg bare smutter igen du. Ja, det er helt i orden. Skål. Ja. Hej. Kommer, hej. Og vi står nu her til Richard Ravnvalds koncert i Tørballehejhalen, og øh, vi vil lige gå rundt og spørge, hvad folk her til koncerten tænker, når de står her ved koncerten. Og lad os komme i gang. Hvem du? Undskyld frøken. Undskyld, ja. fryken. Undskyld fryken. Hvem ja. er du? Hvem er de? Jeg hedder Bente. Hvad laver de til hverdag? Ja, jeg er førstidere. Okay. Øh, hvad, hvad tænker du? Hvad tænker du til sådan en koncert her, Bente? Hvad tænker Jamen, du? Altså, jeg har været fan af Richard lige siden han begyndte sin store karriere. Og jeg synes bare, at altså, det er nogle virkelig gode tekster, han skriver og synger og synger. Ja. Og, og så ser han jo heller ikke helt dårligt ud. Richard! Okay, uh, okay, okay. okay. I går love you! Se ja. mine bryster! Richard, det til dig! Ulla, ja, oh, Bente, Richard, Bente, Bente tåret, Richard, tåret, det er vi hun at tage. Richard, I love you! Okay, okay, okay. Og så går vi videre til til ham her, der står her. Uh, undskyld, undskyld her. Hvad hvad hvad hvad tænker de til sådan? Hvad hvad hedder du? Ja, jeg, oh, jeg hedder jeg... Hans. Ja hvad hvad hvad laver du til hverdag, Hans? Hvad hvad hvad når har du til sådan en koncert der? Jeg er i orbejdsongerbart jeg er 22. Åh, åh, åh, Hans, du står her jeg er rullet ind i sydstadsflæt. Du står rullet ind i sydstadsflæt. Hvad betyder det? Åh, oh, det betyder, åh, oh, det betyder rigtigdan, rigtigdan aldrig. Oh, kom hjem til mig, så skal vi rulle rundt i Sydstadsflaget. Ja, oh, det er godt. Oh. Og vi må videre ind til koncerten. Og der står jeg nær Undskyld, undskyld her. Hvad, hvad siger jeg? Undskyld, ja. må du spørge om noget? Ja, selvfølgelig. Hvad, hvad siger de til sådan en? Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad hedder de? Ja, jeg hedder Bent Tromskyld. Og hvad, hvad laver du til hverdag? Jamen altså, ja. Er bobkild fra ham. Okay, hvad hvad tænker du til sådan Rikard Falbelkonsert her? Jeg tænker ikke så meget. Jeg står bare i akter hele sin og lyder Rikard i hans sande jæger. Ja. ja, ja, ja, okay, okay, tak. Og der er skone, der står. Er det der skønne de er med herovre? Ja, det er det er. Det er ja, det er en fordelig, en Okay, æh, Lotte pille. Undskyld Lotte, må, må jeg spørge mig om noget? Hvad hva går du at laver til hverdag, Lotte? Jamen, uh, jeg hjælper, ja kontorshæt ja, i min mands Hvad tænker du, når du sådan er til Richard Ravnald-koncert her? Jamen, du? det er bare skønt, det er bare skønt. Det er næsten som at være på, på, på loppemarked eller noget. Der er bare så mange ting at vælge imellem. Der er, både, der er bare t-shirts, og man kan købe fingeringer, strikkeropskrifter, så man kan lade en Richard ravnald Ja, der er meget forskelligt. Det er bare skønt, og så synge han jo derinde. Ja, ja, det er, er, er, er han, han så lidt af en fragang om Richard. Ja, nu Du står min mand jo ved siden af, så vil jeg ikke sige på en rædmænd. Ja, men med også, meld mig også, Lotte. Ja, jeg kan jo godt lide Richard. Jeg synes, han har en dejlig udstråling. Okay. Og det der lille amatøroverskæg og det der flot-bobbede 80'er garn. Ja, han er egentlig ret lækker. Okay, okay, okay. Ja, du må da gælde, lille mor, der gør det. Jeg tror, det er gælde, lille mor. Ja, ja, ja, ja, ja. namme, namme, namme. Ja, og så skal jeg også lige have en torg. God. Kan du høre det? Det lyder sådan lidt som fyrværkeri. God sprænkel, den likør, vi har fået fat i mm -hmm. her i dag. Men øh, vi er jo nået her til programmet, hvor vi altid når til på det her tidspunkt i programmet. Ja, og vi skal gøre det kort, for vi skal jo videre med masser af dejlig underholdning. Så derfor så vil jeg byde rigtig hjertet. velkommen til denne uges konkurrence. Men først, sidste uges konkurrence, venner. Og Jan e, der har jo været en lastvogn fyldt med 12.000 postsegge, kun med, og med e mails og breve. og e-mails. Og computer og printere der stod og gik amok ja. og sådan noget. Så du har som postmester ansvarlig trukket, som en trækkerdreng nu gør, Vennerne, Og skal vi ikke lige sige hej til dem? Jo. Først så er der jo Jakob Møllerhøj, som er en frisk ung mand, der har skrevet svensk Sav. Så Jakob, det var rigtigt, og du får et styks Alice-mærketøj lige ind ad døren. Lige så hurtigt, som du kan sige... Så er der en her, som øh, kom med, altså jeg har regnet med, at alle svar var rigtige, så jeg har bare hævet nogen ud. Men der var simpelthen en, en e-mail her fra Pia, som var så fedt som, så jeg synes faktisk, at hun også kunne have et stykke mærketøj. Ja, øhm, yeah. men Pia? Pia, du har glemt at skrive, hvad størrelse du bruger. Det er ikke særlig godt, så du får lige en mail om, hvad størrelse du bruger. Øhm, og jeg skal nok være med at gemme den, men bare sende et stykke i den korrekte størrelse. Øhm, skulle jeg lige læse op, hvad hun skrevet, Simon? Det vil da være det allerdejligste ja, i hele verden. Jeg synes faktisk, at det lød mere som en sibirisk ondulat. der var ved at spise en vindbjergsnegl. Dryssel med persille, men hvis jeg skal gætte imellem tre muligheder, så tager jeg den polske kuglestøder. Der er ved at børste tænder, da det faktisk også kunne lyde som den ståltandbørste, jeg selv har og som faktisk er vi at gøre mig høre hjemmet samtidig med de tre tænder jeg har tilbage er temmelig slidt. Den synes jeg faktisk er rigtig god piger, så derfor så får du et stykke værktøj fra Alice Lena Ja, yeah. Og så har vi her ikke kun en der har skrevet ind, men rent faktisk to der har skrevet ind til konkurrencen Ej, sammen. Hvem er det? det er selvfølgelig Eva og Arne fra Høng. De første par. mennesker på kloden. Yeah. Et dejligt, dejligt par. Og de har begge to skrevet svensk grænskovssav. Øhm, og så har de givet os valget mellem at vælge, om det var Eva, der skulle have mærketøj, eller om det var Arne. Men, Men øh, Eva og Arne... I er jo de første mennesker på jorden, så I skal begge to have en. Ja, tillykke med det. Og så har vi sidste e-mail, svar, Og den er fra Lars Tørsø, og han skriver... Gysisk jurastuderende, aspirant elev, som prøver med på prøve med nybak granulat i ørerne. Han betjener finsk tomands sav under køndig opsyn af fuldbevarende klinisk tandteknikker. Den er faktisk så god, så den bliver også belønnet ja. med mærketøj fra Alice. Ja, Lars, og tak for den lille. Mm. rost, du også er sat på mennesker, skal du noget med det så altså. for <laughs> Men nu ja, er det blevet tid til den her uges. konkurrence. <coughs> Undskyld, hvad sagde du? <coughs> den her uges. konkurrence. <coughs> yeah. Ja. Og den er meget, meget, meget svær i dag. Ja, det er nok en af de sværeste konkurrencer, vi kommer til at præsentere her ja. i Banjos Ligger Okay. Skal vi have de tre valgmuligheder? Kom med dem, Jan. Et. Er det? Vi hører lige om lidt en polsk dørmand med skakpest. Eller er det to tilberedning af et stykks krasser med tørt? Eller er Eller tre? To pindsvin, der gør det. Ja. Eller boller. Ej, det må du ikke sige. Okay. Hore. Ja. Og her kommer så denne uges lyd. Jeg vil lige rejse ja, mig op. Og så vil jeg gør lige... klart til... til lyden. Ja. Så er vi her. Er I klar? Så jeg kommer den her. Okay, kan vi ikke, det må øh, være det. Okay, kan vi ikke prøve lige? Okay, kan vi lige se om, øh, vi kan, om det kan ske igen? Jo. Okay. Nu. Det støver lidt. Så var det her en øh, polsk dørmand med skægpest? Var eller, det? Tilberedning af et stykke krasser med tørt? Eller var det to pinsvin, der horede? Husk selvfølgelig... at sende dit svar ind på, Uha, hvor du stod. Banyo, Snabel af. Det er øhm, ja. altså, punktum, det er ja. Og så synes jeg faktisk, at vi skulle hoppe videre. Jamen lad os gøre det. Ja. Sådan liv, som vi lever Husker, det. Husk at jo... skrive jeres adresse og jeres størrelse i mærketøj. Tak på forhånd. Men vi skal videre igen. Ja, skål. Så er den her, koldoknipperen, dit ego på en pind, en sænket læderstol med allufælge klar til afstrappelse i alle afskygninger. Nu kan du i ro og mag blive straffet af koldoknipperen, i du siger fjernsyn, er og børnene, fodvar din fisk eller andre ting, hvor du normalt kun kunne drømme om at blive straffet. Kolloknipperen er designet og udført i helt specielle materialer, som alle er med til at forhøje effekten af et kolloknald. Køb den nu, kolloknipperen, for afstraffelse, det er også for dig. Nu kan du også få kolloknipperen med den specielle Live and White Power CD med Helmut Lott sings. Ah, Af for søren, kolloknipperen. Jamen, jeg skal vi. Ja, det er Bjarke. jeg tænkte på at sætte i brusten. Jamen, det gør vi da. Gør jeg det. Ja. Hvad koster en brusten? Jamen, du, du tænker på de store brosten? Ja, sådan en, man kan have i hånden, sådan en almindelig brosten. Altså sådan en 10 gange 10. Ja. Jamen, det er en jo sidste ting, det, det kommer så an på, hvad farve det skal være, ikke? Ja, det er sådan set lige meget bare den billigste. Det er 2,5 en halv på plus To en små? Ja. Okay. Og er det sådan en, der kan lægge i hånden. Sådan en, den størrelse, som hånden? Ja, det, det kan det godt. Det synes jeg godt, det kan. Okay. Hvad mindre, du har en meget lille hånd, ikke? Ja, det har jeg ikke. Nej, men skal du kaste med dem? Ja, det ved jeg ikke. det, jamen, det var ikke så meget det, altså. Jeg, nej, det var men, bare størrelsen. Man ja. skal jo have den i hånden, for at kunne lægge den ned. Ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Men der man er også nogen, der den. tager en brosten i hånden, nemlig. De store brosten, ikke? Nej. Men de vejer jo, jo 12 kilo. Og den anden her vejer 2 kilo. Ja, så store hænder har jeg ikke sikkert tage den på men men kan man komme ned og kigge på dem? Det kan du gøre, ja. Fedt vi skal lige ja. have startet bussen, så kommer den. Det er godt. Hej hej. Ja, det er Jeg Ja, goddag. De snakker med Braskotica. Nu skal de høre, er det bambusfløjterne, jeg ringer til? Ja, det kan du godt kalde det. Nå, tak. Jamen, ja, det er fordi, de, øhm, jeg er lidt af den gamle skole, du ved. Og jeg har beskæftiget ja. mig meget med instrumenter i natur. Jeg har bl.a. bygget et vandår i granit og sådan nogle ting. Altså. Jeg synes, et det... vandår, siger du i granit? Ja, ja. Nej, da. Ja, det er jo det. det er... Og det fascinerer mig meget. Ja. Men jeg har aldrig kunnet bygge fløjter. Nej, jeg, jeg aldrig... kan sige dig, at det er min kone, du skal tale med. Nå. Hun laver bambusfløjter, skærer dem selv, underviser i at, at lave dem og, og at spille på den og dekorere dem og dirigere.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 Og eventuelt mødes, og du kan se, hvad det er for noget. Ja, det ville være interessant. Ja, men du får hende lige. Tak skal du have. Og hvad er du hedder? Hvad siger du? Jeg siger, jeg vil gerne have dit navn, for det er nemmere til min kone. Jeg hedder Kottige. Hvordan staves det? K-O-Y. K-O-Y. Ø. R. Y J-E. K-O-Y. R. Og Y igen? Ja. J. Ø. Ø. Ja, det er ikke... Hvor kommer du derfra med det navn? Undskyld, jeg hører lidt svagt. Hvad siger de? Jeg siger, hvor kommer du fra med det sjældne navn der? Ja, jeg kommer fra det nordligste sydsverige. Ja, nej, det nordligste sydsverige. Ja, det plejer jeg at sige. Er det i nærheden af Skelefteå eller sådan noget? Ja, der er mange der omkring, hvor jeg kommer fra. Der er mange elge. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Lige et øjeblik. Jeg sætter hende lige ind i sagen. Tak.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 Yeah. Men vil du være, jeg vil bare høre om det var sådan, at så du ville være, intuelt, være interesseret i sådan en, en naturspillerfestival. Jeg ja, er i hvert fald meget interesseret i at høre lidt, hvad det foregår, og ja. hvad vi kunne være med, og ja, om, om det er, du vil gerne have. Kun, ja. kun mig, eller du ville gerne have en gruppe, ja, eller hvordan ja, det, det det. Det er det. Men vil du hvad, men jeg har dit telefonnummer nu, som ja. jeg har fået, og så kan jeg eventuelt ringe tilbage til dig, så sender mig, så jeg, eller så kan vi mødes måske. Ja, skal vi ikke sige ja, det? Ja, men det, det gør vi. Du, du har det, der dig, som høje kontakt. Ja, det gør jeg. Fordi øh, nu det bliver måske lidt agang, at jeg er, jeg rejser og alt det ja, der, ja, ja. så fordi det er slutningen af sæson. Ja, ja. Men hvad du hvad, Jeg ringer, jeg ringer igen så. Ja, tusind Fint. tak for det. Ja, men tusind tak. Heldig weekend. Ja, farvel. Gør ja, ja, ja. Okay. God aften, og velkommen til Kiks og Guffes lejehjørne. hvad skal vi lave i dag? Ja, jeg synes, at vi, vi skal lave telefonfis. Ja, yeah, telefonfis. <laughs> hvad hva skal vi sige, når vi ringer? Vi skal spørge, om folk har slået en fis. Ja, yeah, yeah. slået en fis eller lavet pølser. Ja, yeah. skal vi ringe? Ja, lad os gøre det. Yeah. <laughs> er nu, er nu, er nu. Ja, vi ringer nu. Hallo? Hallo, det Hej. Ja, du har slået en frut. Hej, det Ja, jeg kan lugte. Det lugter samme kremt. Ja, det gør. Det er ulækkert. Det tænker jeg noget. Okay. Hej. <laughs> Hej. <Heide. laughs> Hallo? Er det, det caféen? Ja, det er det. Du har slået en frut. det ja, Olivia. Hallo. Hallo. Er <laughs> er er det er, det, er det Ja, du. Så laver I pølser? Ja. Adhuli, ja, det er klart. Det synes jeg ulægger sig laver pølser. Syns du det? Hvad har du tænkt dig at lave en pølsevogn? Men det, pølse det er en pølsekiosk. Det er ulægger så laver pølser. Nå. Så udenomsen? Hm. Ja, ved det kan nogle af dem. <laughs> ja. De er sko oh, det er god brød. Åh, det er nej, det er så ulægger. Men se nu en anden ind i det der telefonen. med. Ja, det var det Vent sjovt. <laughs> <Vind lige> lidt. <laughs> jeg jeg har noget til dig. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Prøv, prøv se, hvad jeg har herom i baglommen. Her. Ja, lige der. A, A, A, A. <laughs> den lugter af flødeboller. Ja, yeah. det er fordi, jeg var til fødselsdag i går. <laughs> men nu er det altså slut for at kigge, på gå for Ja, yeah, skal vi sige for vel? Hej hej. hej hej, vi ses næste lørdag. Ja, <laughs> <spellulans> <sløs> yeah. så vil jeg godt gøre en lille reklame for vores Banjo-CD. Jeg kan godt være i nogle af jer trætte af at høre på den, men der er sgu ikke nok gang i det salg. Nu må I sgu sige til alle jeres venner, at nu skal de kraftedme tage sig sammen, så vi kan få noget smør på brød. Vi sidder og kræfter her og ligner to sugerører i en tekop herinde i studiet. Og altså, sæt pris på noget dejlig underholdning, fordi at det kunne være gået så galt, at vi havde lavet noget, der var meget, meget værre. Og det kunne for eksempel have været sådan noget som det her. Du mener, at vi lever et rakkerliv? Ja, det er fandme at helves til, et rakkerliv er det. Et rakkerliv, det er det, vi har. Så køb den CD. Ja. Ja, kom så. Ja, god job. Ja. <laughs> bassen stod ud. Uden bassen. Uden den, ja tak. Og så piger, Værsgo at Kom så. Det rækker liv for os. Det rækker liv for os. Bliver vi passer, Noget for sømt. vi kusset? Noget for sømt. Det rækker liv. Jeg gik fra hjørnet, hvor jeg stod. Og, og sten til at køre syv 740 med drop top. For at spare på mine ben.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 Jeg vågner op på 4-17 Modeller i seng med mig For som topsvin i business Skal man jo her til dagen af vejen Håndbladet reception på Sushi Bar Aften før Er som en jagtmark for mig Hvor uskyldigheden kører. Jeg får flashback fra Sushi Bar'en Ved midnads tid Hvor en sanger inde uden kontrakt Siger jeg har gjort hende gravid Og jeg er jet set baby et pengenes ven Så selvom jeg sviner mine til Kommer de tilbage til mig igen For de kender lyden af min pengeklips som mit kort af platin Så så længe der er be hos Og jeg er top Svin. Jeg hænger ud i de rigtige kredse for at virke kanon. Selvom den eneste eksamen jeg har var at røve en Tankstation på Dårlig speed for Herrningen, købt af en mand i cykelryttertøj. Dengang var en lillehed, søn, i dag hedder han Pjernes Høj. For jeg rakker baby, rakker baby. Så tager jeg pak der baby, jeg rakker baby. Det er Can I take these fish? Det er kører Likørestue. Ja, god aften, der er Bjørn. Jeg tænkte på, øh, det kører sådan rimelig godt for jer. jeg. I har et stort radioprogram, og det kører sådan lidt. Jeg tænkte på måske, om I kunne skaffe mig nogle damer. Jeg har brug for en, en to damer til at komme og gøre rent i min lejlighed. Jeg har nogle nullermænd over sofaen, og så har jeg en lille opvask. Du ved, noget mikrosbestik og tallerken noget sådan en drikkekop, der ikke kan vælte. Så tænkte jeg på måske, om I havde nogle damer, derinde, der kunne tænke sig at tjene 30-40, 100 kroner eller noget der, tusind. Du har ikke æm... til bænderslig du? Ja, det er jeg godt klar over. Jeg synes, I har et dejligt program, og jeg tænkte nu kørende, for jer. I har måske nogle damer, som jeg kunne bruge Forstå Jeg sidder nemlig i gyngestol, så det er være, lidt svært. I... at komme Jeg sidder i køngestol. Kan ikke I bare rejse dig op for det? Ja, det er lidt svært. Du ved, jeg har sådan en lejlighed ude i Bagsværd, du ved, lidt ude fra København. Du er på 2 kvadratmeter med udsigt til en dejlig betonvile, ikke? Og så var den, jeg sad her og lidt rundt og hørte noget ja, radioprogram. Jamen, så jeg vil altså nu, Bjarne. Jeg, jeg, jeg kan ikke køre radioprogram. Jamen, har jeg ikke nogen damer? Ja, mine damer og herrer, så er det, vi lagt mod enden. Jeg vil godt takke af at sige, at det har været fornøjelse at være i deres selskab. Jeg håber, de nød denne oralfase. Og jeg håber, at vi mødes igen næste lørdag, 8 minutter over 6. Tak til Christi Citravel, eller var det Bræs eller var det måske Fujita Tocitocchi? Hvem ved? Det ved man aldrig. Banjo's du er som sagt lukket i enden, men hvis du vil på vores hjemmeside, så skal du gå efter adressen, der hedder... www.dr.dk-u-banjo Og hvis du vil skrive ind til os, at vi nu får forpuglede rørhuller ja. på den elektroniske teknomail, så er adressen... wwwbanjo Men øh, vi siger tak, og fordi jeg lyttede på alt vores pisser, og lort og ravlser og spermolade og kusse. Ej, ikke alle de frække ord. Hadde du i USA, som der fyret? ud med dig... Og så skal jeg lige sige, at vi har lavet en dejlig CD, der hedder Giver Du Et Kys? Den er halvende nu. Kørstur, og den er simpelthen så fjollet, og jeg skulle næsten ud af køen fordi jeg er pissesulten. Og hvis den ikke sælger noget, så kommer jeg til at ligne en pindemad fra Ulf på fra Lige om lidt, der er der herinde i midt i P3, ud af numsen på din højtaler, der er der det store mix. Og i aften, der tror jeg, det er en Marillon special, der er på vej et gammelt 80'er heavy band, hvor at, uh, DJ Flower of the Power, eller Typhoon Illinois, vil kotte den sindssygt op, og med nogle hip-hop tricks og sådan noget, med noget gammelt heavy. Kæft okay, for og kan jeg ved, der mange fremmede ord? Og jeg ved, at Madvi og Kræde, de har begge to gået rundt i deres veninde-korkbælter, med, kun med korperstøler og hygget sig, med deres fjollede, fjollede hår, og hygget sig rigtig meget. Mm. men altså altså det var altså 3 gange u, banjo Og hvis du synes, at vi er dumme, så skriv på banjosnabel.